242. Tangri Zeul Cer Dintre toți zeii popoarelor altai, cel mai important și mai cunoscut este desigur Tangri. Tangri la mongoli și calmuci, tangeri la buriați, Tangere la tătarii de pe Volga, din Gir la Beltiri. Vocabula Tangri, însemnând zeu și cer, aparține vocabularului din limbile turcă și mongolă. Existent încă din preistoria Asiei, cuvântul a cunoscut un destin aparte. Aria sa de răspândire în timp și în spațiu de-a lungul civilitațiilor este imensă. E cunoscută de mai bine de 2000 de ani. Este sau a fost folosit în aproape tot continentul asiatic, de la hotarele Chinei până în sudul Rusiei, din Kamchatka până la Marea de de Marmara. El a servit băgânilor altaici ca să le desemneze zeii, precum și zeul suprem, și s-a păstrat în toate marile religii universale pe care, în decursul istoriei turcii și mongolii le-au îmbrățișat pe rând. Creștinism, maniheism, islam, etc. Cuvântul Tangrie e întreribuințat pentru a exprima Divinul. Desemnând un mare zeu celest, ele e atestat la populațiile hyong New în secolul al doilea lea înaintea ei noastre. Textele îl prezintă înalt. Uza, alb și ceresc, coc, se scrie capa O, capa. Etern, monga, se scrie M-O-N, G. k A. Și înzâstrat cu putere, cust se scrie capa U, K, -K cu sedila. Într-una din inscripțiile paleoturce de la orcon, secolele 7-8 VII scris, citez, când Sus, cerul albastru, jos pământul, s-a făcut între acestea două, au fost zămisliți fiii omului, egal ființele umane. Despărțirea cerului de pământ se poate interpreta ca o lucrare cosmogonică. Există numai unele aluzii la o cosmogonie propriu-zisă, avându ca autor pe Tangri, dar tătarii din Altai și Iacuții își numesc zeul făcător. Potrivit buriatilor zeii, tangri l-au creat pe om și acesta a trăit fericit până când spiritele cele rele au răspândit boala și moartea pe pământ. Oricum, ordinea cosmică, deci organizarea lumii și a societății, precum și destinul oamenilor, depinde Tangri. Din urmare, orice suveran trebuie să-și primească investitura de la cer. Pe inscripțiile de la Orcon citim, citez, Tangri, care l-a investit pe tatăl meu, Kagan, Tangri, care dă puterea, acest Tangri m-a înălțat pe mine, Kagan. Închei citatul. Într-adevăr, Kaganul este un fiu al cerului, după modelul chinez. Cagan se scrie K-A-G-H-A-N. Suveranul este trimisul sau reprezentantul zăului cer. Cultul lui Tangri e menținut de suveran în toată puterea și integritatea lui. Când domnește anarhia, când triburile sunt împrăștiate, când nu există imperiul precum în zilele noastre, Tangri, altădată atât de însemnat tinde a deveni un deus otiosus, lăsând locul unor divinități cerești secundare sau spărgându-se în bucăți. Multiplicarea lui Tangri când suveranul nu mai există, zeul cer este uitat treptat. Cultul popular se întărește și tinde să ocupe un loc preponderent. Moncolii cunosc 99 de Tangri, mare parte din ei având nume și funcții precise. Transformarea unui zeu cerești și suveran în Deus Otiosus e un fenomen universal atestat. În cazul lui Tangri, multiplicarea sau substituirea sa cu alte divinități pare să fie urmat dezmembrării Imperiului. Dar același proces se verifică în nenumărate alte contexte istorice. Tangri nu are temple și e îndoielnic să fi fost reprezentat vreodată sub formă de statuie. În celebra lui conversație cu imamul din Buhara, Genghis Han îi spune acestuia, citez, Universul întreg este casa lui Dumnezeu, de ce să-i desenezi un loc, anume de, de pildă Meca, în care să se lășluiască? Închei citatul. Ca peste tot, de altfel, zăul celest al altaicilor este omniscient. Când depun jurământul, mongolii spun, citez, să știe cerul, închei citatul. Conducătorii militari urcau pe vârful munților, imagine privilegiată a centrului lumii să se roage zeului sau, înaintea expedițiilor, se izolau în corturile lor, adesa câte trei zile, așa cum a făcut Genghis Khan în vreme ce o știre a invocat cerul. Langrin își manifesta nemulțumirea prin semne cosmice, comete, secete, inundații. Lui se aduceau rugăciuni, de exemplu, la mongoli, beltiri, etc. și se sacrificau cai, boi și oi. Sacrificiul adus zeilor cerului este universal atestat, mai ales în caz de calamități sau catastrofe naturale. Dar în Asia Centrală și septentrională, ca și în altă parte, multiplicarea lui Tangri este urmată de asimilarea sa altor zei, ai furtunii, ai fertilității cosmice, etc. Astfel, în Altai, Baiul Gan, cel foarte mare, s-a substituit lui Tangere Kaira Kan, stăpânul milostiv al cerului și lui s-a aduc sacrificii de cai. Tangere ca ira can se scrie. Tangere, spațiu, kapa a -i r a, spațiu, k a n Îndepărtarea și pasivitatea îi caracterizează și pe alții zei cerești. Astfel buga. Cerul, lumea, al tungușilor nu are cult. El este omniscient, dar nu se amestecă întreburile oamenilor, nu îi pedepsește pe răufăcători. Urun, ai tojon, ai iacuților, se lăjulește în al șapte la cer, cârmuiește totul, dar face numai bine, adică nu pedepsește.